Capitolul 91 A doua zi se sculă de vreme ca să pregătească odaia pentru Mildred. Îi spuse femeii care îi deretica prin casă că nu o să mai aibă nevoie de serviciile ei. Mildred veni pe la șase și Filip, care o pândea de la fereastră, coborâ să-i deschidă ușa și o ajută să-și bagajele pe scări. Nu mai avea acum decât trei pachete mari învelite în hârtie de băcănie, pentru că fusese obligată să vândă totul în afară de strictul necesar. Purta tot rochea de mătase neagră din seara anterioară și, măcar că acum nu mai era vopsită pe obraj, avea încă ochii făcuți pentru că nu se spălase ca lumea dimineața. Arăta îngrozitor de rău. În momentul în care coborâ din birge cu copilul în brațe, avea o înfățișare de-a dreptul patetică. Părea puțin stânjenită și nu găsiră să-și spună nimic decât banalități. Va să zic că ai ajuns cu bine." Până acum n-a mai stat niciodată în partea asta a Londrei. Filip îi arătă camera. Era în în care murise Cronșou. Deși i se păruse o absurditate, totuși nu-i plăcuse niciodată gândul de a se întoarce acolo. De la moartea poetului rămăsese dincolo în o nodaiță, dormind pe patul pliant în care se mutase ca să-și instaleze cât mai comod prietenul. Copilul dormea netulburat. Mă tem că nu mai recunoști," zise Mildred. N-am mai văzut-o de când am dus-o la Brighton. Unde s-o pun? E așa de grea că nu mai pot ține multe în brațe. Din păcate n-am un leagăn pentru ea, zise Filip râzând stânjenit. A, a, o să doarmă în pat cu mine, ca întotdeauna. Mildred întinse fetița pe un fotoliu și se uită prin cameră. Recunosc majoritatea mobilelor pe care le știa din fosta garsoniera lui Filip. Un singur lucru era nou, un portret al lui Filip pictat de Lawson la sfârșitul verii trecute. Era atârnat deasupra căminului. Mildred îl privi cu ochi critic. Îmi place și totuși nu prea. Tu ești mai frumos, după părerea mea. Ei, lucrurile merg din ce în ce mai bine, râse Filip. Până acum nu mi-ai spus niciodată că sunt frumos. A, nu sunt eu aia care să-mi bat capul cu înfățișarea bărbaților. Mie nu-mi plac bărbații frumoși, după părerea mea sunt prea încrezuți. Ochii ei rătăceau prin cameră căutând instinctiv o oglindă, dar Filip n-avea așa ceva. Mildred ridică mâna și își pipă bretonul amplu. Ce o să zică ceilalți locatari de venirea mea aici? întrebă ea deodată. A, dar nu stă nimeni aici decât proprietarul cu nevastă sa. Ele toată ziua plecat, iar pe ea nu văd decât sâmbăta când îmi plăteschiria. Amândoi duc o viață foarte retrasă. De când m-am mutat, nu știu dacă am schimbat două vorbe cu ei. Mildred se duse în dormitor ca să-și despacheteze avutul și să-l pună în ordine. Filip încercă să citească, dar prea era bine dispus. Se lăsă pe speteaza scaunului fumând o țigară și se uită zâmbind la copilașul adormit. Era în culmea fericirii. Era absolut sigur că nu e deloc îndrăgostit de Mildred. Chiar se mira că lui sentiment a dispărut fără urmă. I se părea că descoperă în el o ușoară repulsie fizică pentru ea. Credea că dacă o să o atingă, o să-i se facă pielea de găină. Nu mai înțelegea nici el ce e în capul lui. Curând auzi o bătaie în ușă și mi drept de reveni. Fi, dar nu e nevoie să bați la ușă, zise el. Ai făcut urul castelului? În viața mea n-am văzut o bucătărioară mai mică. O să constați că e suficient de mare pentru a găti în ea spețele noastre copioase, îi replică el glumeț. Dar văd că n-ai nimic de mâncare în casă. Cred că ar fi bine să mă duc după târguieli. Da, însă îmi permit să-ți amintesc că trebuie să faci o economie cruntă. Ce să iau pentru cină? Cred că cel mai bine ar fi să iei ceea ce știi tu să gătești, râse Filip. Îi dădu niște bani și Mildred plecă. Se-ntoarse peste o jumătate de oră și puse cumpărăturile pe masă. Gâfâia din pricina scărilor. Hei, dar ești anemică la culme," zise Filip. O să trebuiască să te îndop cu pilule blod." N-am găsit așa de repede prăvăliile." Am cumpărat niște ficat. Cred că îți place, nu? Și pe urmă nu se poate mânca în cantități prea mari, așa că ești mai ieftin la socoteală decât cu specialitățile." În bucătărie era o plită cu gaz aerian, și după ce puse ficatul pe foc, Mildred revenie în odaia de zi să aștearnă fața de masă. De ce pui doar un singur tacâm? întrebă Filip. Tu nu mănânci nimic? Mildred se împurpură la față. Credeam că nu o să-ți facă plăcere să stau la masă cu tine. Ei, asta e bună, dar de ce nu? Păi eu sunt doar o slujnică, nu? Hai, nu te prosti! Cum poți să spui una ca asta? Filip zâmbi, dar în mod destul de ciudat, comportarea ei atât de umilă, a avut darul de-a-i strânge inima. Biata de ea. Își aminti cum arăta când o cunoscuse întâi. Șovăi o clipă și apoi îi spuse. Să nu crezi că-ți fac vreo favoare," zise el. E pur și simplu o tranzacție financiară între noi. Îți dau casă și masă în schimbul muncii pe care o prestezi. Nu-mi datorez nimic și să știi că nu văd în asta nimic militor pentru tine." Mildred nu-i răspunse, dar pe obrajii ei se rostogoliră lacrimi mari cât boabele de margaritar. Din experiența lui de la spital, Filip știa că femeile din categoria ei socială consideră angajarea ca servitoare drept degradantă. Nu-și putea stăpâni o oarecare enervare pe care i-o provoca atitudinea ei. Dar se ținu singur de rău, întrucât era limpede că fata e obosită și bolnavă. Se ridică și o ajută să pună și al doilea atacăm. Între timp se trezise și fetița. Mildred îi preparase niște hrană specială. Ficatul și slănina se prăjiseră. Se așezară amândoi la masă. Pentru economie, Filip nu mai băuse de mult decât apă, dar ținea în casă o jumătate de sticlă de whisky și se gândi că un strop nu i-ar face deloc rău lui Mildred. Se străduie din răsputeri să creeze o atmosferă mai veselă la masă, dar Mildred era turtită și moartă de oboseală. Când terminară, se ridică să culce fetița. Cred că ar fi bine pentru sănătatea ta să te culci și tu de vreme," zise Filip. Pare pur și simplu distrusă." Păi, chiar cred că am să mă culc după ce spăl vasele." Filip își aprinse pipa și se apucă de citit. Era plăcut să pe cineva învârtindu se în camera de alături. De nenumărate ori până atunci se simțise apăsat de singurătate." Mildred veni să strângă masa și, apoi Filip, o auzi spălând farfuriile. Zâmbi la gândul că, așa cum te puteai de altfel aștepta de la una caia, Mildred făcea toată treaba în rochea de mătase neagră. Dar el avea de lucru, așa că își trase cartea la masă. Citea tratatul de medicină a lui Osler, care în ultima vreme se bucura de mult mai multă favoare în rândurile studenților decât lucrarea lui Taylor, altădată manualul cel mai popular. Curând intră Mildred, suflecând și mânecile. Filip se uită întreacăt la ea, dar nu se clinti. Era o situație cam delicată și el simți că îngheață inima. Se temea ca nu cumva Mildred să-și închipuie că o să aibă prea multe pretenții de la ea și nu știa prea bine cum să o liniștească într-un chip cât mai blând cu putință. Apropo, eu am cursuri la ora nouă, așa că ar trebui să iau micul dejun pe la opt și un sfert. Crezi că o să poți să mi-l pregătești? Oh sigur, vai de mine, dar când lucram acolo pe strada Parlamentului, trebuia să iau în fiecare dimineață trenul de 8 și 12 minute de la Herne Hill. Sper că odaia e destul de comodă pentru tine. Mâine o să te simți alt om după ce o să dormi atâtea ceasuri. Tu lucrezi până târziu? De obicei citesc până pe la 11 sau 11 jumătate. Bine, atunci îți spun noapte bună. Noapte bună. Așa cum stăteau, între ei se afla masa. El nu schița niciun gest că ar vrea să-i strângă mâna. Mildred închise încet ușa. O auzi mișcându-se prin dormitor și, peste un timp, deduse după scârțuitul patului că s-a culcat.